A fost într-adevăr, până acum a fost o aventură cu Dumnezeu acești uh, ani de când am început biserica și uh, anii noștri mai buni sunt înaintea noastră, amin? Așa că ne bucurăm pentru toți care sunteți aici, doriți să faceți parte și să vă alăturați nouă, să fiți împreună cu noi în această viziune. Așa că mă bucur pentru toți cei care ați decis să vă sacrificați sâmbăta pentru a cunoaște mai mult de, despre viziunea, despre modul în care funcționăm ca și comunitate în biserica noastră. O să vorbesc despre calitate de membru și la sfârșit o să citesc ceea ce, punctul nostru de vedere cu privire la rolul femei în lucrare. Așa că să vă țin așa în suspans, să las la urmă. Încă din Biserica Primară, încă de când Pavel a început Biserica, erau în cadrul întâlnirilor, erau pe lângă membrii care erau botezați, erau oameni care dornici, invitați de ceilalți, deci nu toți care participau la întâlnirile Bisericii Primare erau membri. Nu toți, pentru că fiecare dintre noi suntem tot timpul încurajați, aduceți-vă un prieten, că dacă nu-l aducem în casă lui Dumnezeu, se simte prezența lui. Mai greu așa tot să-l convingi doar din punct de vedere intelectual că există Dumnezeu, ar trebuie să te schimbi. Majoritatea care s-au întors la noi în biserică nu a fost că am avut o discuție intelectuală cu ei și i-am convins din punct de vedere intelectual că există Dumnezeu. Ce au venit în biserică, l-au experimentat pe Dumnezeu, a văzut că Dumnezeu e real, nu-i așa? Așa că în cadrul bisericii, și să, să înțelegeți, tot timpul veți avea oameni care poate vin și vă incomodează la program. Că musafir, e musafir. Deci nu toți care vin sunt membri. Așa că vom discuta despre care, cine e membru, cum, cum vedem noi uh, calitatea aceasta de membru. Dar vreau să vă spun că încă de la începutul bisericii a fost așa. Nu toți care participau la întâlnire erau membri. Toți suntem chemați să ne invităm oameni. Și că tot timpul ar trebui să avem vizitatori. Și că la e primul lucru și așa cred că începe oricine, ăsta e primul pas, unde mă acolo, primul pas în a fiecare la un moment dat n-ați fost direct membru, n-ați fost un vizitator, ai fost curios, ai fost invitat, fiecare Dumnezeu v-a dus, a avut el modul lui de a vă aduce în biserică, a avut el planul și dacă că ați fost prima dată vizitator. Ei dacă acel vizitator vine și Uh, ori e interesat, Dumnezeu la atinge sau ar vrea să mai vină Și sunt la început, nu dintr-o dată, sunt persoane care vine odată și domnule, duminică de duminică e acolo, super, dar de obicei nu, nu sunt așa de devotați Mai ales că e duminică, nu sunt obișnuiți oameni să meargă așa des la biserică Ei, după aia, al doilea, al doilea punct, să zic, în a, în a deveni membru, e simpatizant, l-am numit pentru că încă nu participă regulat. Vă știți că aveți poate prieteni, îl dată odată la, pe lună la biserică, de două ori, dar nu-i regulat acolo. E un simpatizant, îi place. Mai sunt și oameni care merg și la alte biserici. Duminică mă duc la Salem, după aia mă duc la nu care. Deci el e simpatizant, îi place și biserica nasă, dar încă nu-i decis. Așa că după vizitator urmează acest uh, simpatizant. Sunt care trec repede la următorul și participant regulat, aceștia sunt cei care participă regulat la programul nostru Duminică de duminică vine și aceștia sunt participanți Ăștia nu lipsesc de la casa Domnului Regulat vin Dar îi vom numi, vom, vor rămâne doar la participant regulat Până nu vin la o clasă de membri și de deci depun cererea Dorință să devină membru El vrea să fie un participant de regulat Mulți vor eu cred că mulți, uh, uh, unii dintre, acum nu știm câți, dar unii vor vrea să fie o perioadă participant regulat, să vadă, vreau să fiu și vedeți că șase luni de zile, îi, uh, limita noastră care am pus-o ca să, măi șase luni scam dai seama, îți place la noi, nu îți place la noi. Noi ținem minte că și la noi au fost același lucru când am mers într-o biserică cu stil de închinare Davidic în Statele Unite. Ne-au ținut șase luni să ne acomodăm. Nu? Și după aia am început și noi să ridicăm mâinile, să bate din palme când am văzut că e biblic, când am văzut că nu fac ceva, nu are de-a face cu cultura, are de-a face cu Biblia. Așa că participant regulat este următorul lucru și avem aici cel care participă. Deja cel care îl numim participant regulat, cel care deja contribuie la această viziune și începe să dea zecială și dărnicie bisericii. Și următorul pas, după ce ești un participant regulat, e un membru de drept, care o persoană care termină, finalizează procedurile, și o să aveți, dacă ne-ați văzut deja, este o cerere de membru prin care ne anunțați pe noi ca biserică, dornic vreau să devin membru, în unele biserici, cei care proveniți din biserici, nu protestante sau, e, e mai ușor, adică depui cererea și deja ești membru Deci e, e, procedura, să zic, e mai simplă Noi suntem atenți pentru că am vrea să fim atenți Cine intră în comunitatea noastră să înțeleagă la ce comunitate aderă Ce principii avem, nu numai să vină și după aia A, Eu nu că e așa și după aia pleacă Nu, să fii conștient, de avem acest regulament al comunității principiile care le credem, înainte ca să devii membru, tu trebuie să știi ce credem. Că doar o, for o formulă, vii odată la biserică, gata, vreau să fii membru. Că se, se întâmplă și dorința e bună omului, vreau să fii membru. Dar bun, dar înainte ca să fii membru de drept, trebuie să știi ce credem, cum lucrăm în biserică. Și asta a încerca și pastorul să, să vă explice. Și avem acest regulament care și sunteți, trebuie să-l citiți ca să știți să... Exact care e punctul nostru de vedere Așa că persoanele care termină Vor fi membru de drept În ideea că exact așa cum un economist Termină științe economice și are diplomă de economist Ești de drept Dar că lucrezi în domeniul respectiv E altă poveste și următorului membru implicat Pentru că suntem conștienți că vor fi membri Care vor termina procedurile pentru că poți, poți să termini școala uh, de economist, poți să termini orice școală, dar după aia să, să stai. Nu sunt unii care uh, ori termină orice școală și nu lucrează în domeniu, nu? Și atunci uh, e membru de drept, că încă nu s-a implicat. Noi asta credem, de-aia spune membru implicat, noi credem că fiecare din voi ați primit daruri, nu spre folosul vostru, ci spre folosul, altora, adică spre zidirea noastră ca trupa lui Hristos, fiecare dintre dumneavoastră, fiecare aveți ceva ce ar trebui să aduceți în aport. Unii sunt chemați și darul lor este darul acesta al generozității, al dărniciei. Sunt chemați să facă bani în business, în lumea afacerilor, ca să. Asta e sprijinul lui și substanțial la acest sprijin. În lucrare și nu au neapărat darul de slujire nu sunt apostoli, nu-ți dar. Ăsta e darul lor. Și înțeleg, eu în Statele Unite și la noi biserica sunt oameni care ei sunt implicați. Ăsta e darul lor, al generozității, al dărniciei și ei, ceea ce din ceea ce câștigă au acest dar. Președintele companiei Colgate, și nu numai al de -am aduc aminte de el, a avut acest... nu slujea în biserică. Nu avea un rol de slujire, nu avea daruri spirituale, nu știu ce daruri în slujire în biserică, dar el a recunoscut darul lui de a dărui lucrării lui Dumnezeu. Și a dat bisericii din care făcea parte, imaginați-vă, din nu profitul companiei, pentru că ce revenea el ca, ca patron și avea acțiuni, ce revenea lui, 10% ținea pentru el, 90% dădea de bisericii ăla Dar darul dărniciei. Vă dați seama? Bine, el a spus clar. Eu, familia mea, trăim foarte bine 10% din ce căștig. 90% dădea de lucrării lui Dumnezeu. Nu-i minunat? Sunt oameni chemați pentru acesta e aportul lor. Eu am fost în Statele Unite și am văzut, am stat lângă pentru cine lucram, tot așa. El în biserică uh, nu era neapărat, slujea în față, nu era, nu aveam ce daruri uh, spirituale, dar un om darnic ca persoana respectivă vedea o nevoie, asculta cuvântul Domnului, vorbea, dădea bisericii, am văzut cu ochii mei. Deci, uh, de asta vreau să vă spun că acel dar nu neapărat e în biserică, ei în, în afară. Și, uh, și aici e ai membru implicat. Deci aici ne referim la membru implicat. Uh, și fiecare dintre noi dorința păstorului și a nostru ca să avem acel dosar în profilul PADIE, îl numim noi, forma ta PADIE, ce constă? Personalitate, abilități, daruri spirituale, pasiuni, ce pe inima ta și experiențele pe care le ai. Toate formează... Forma ta și cu ajutorul acestei formă de padie să vedem cum mai putea și uh, am vrea să vedem cum am putea să te implicăm. Vă dau un exemplu, nu, un exemplu. Uh, să zicem că avem pe cineva în biserică un contabil de excepție, dar noi nu știm că persoana de, care are darul ăsta, e foarte bun contabil, nu vine și face contabilitate în timpul programului, așa că nu știm decât dacă... Ne se va spune una din experiențe este de 20 de ani contabil Înțelegeți? Și atunci uite, Darul lui am putea și l-ar putea folosi Cum aș putea eu folosi? Păi uite ai putea veni să ne ajut la contabilitate în biserică Dacă ăsta e darul tău Sau eu știu, știu să pun uh, faianță și gresie. Îs foarte bun Păi ai putea sluji din timpul tău Cât ai putea da Domnului pentru a, Mai ales că facem acum băile și renovăm Tu cu darul ăsta pe care l ai Cum ai putea tu sluji? Vedeți? Și numai prin acele, în acel dosar, ci fiecare membru dorință noastră să aibă acel dosar, să completeze și să știm darul tău, abilitățile tale, experiențele tale, și când avem nevoie de, frate, ai putea să ajuți bisericii, pentru că ai acest dar. Asta e minunat. de când ne gândim la implicat, implicat, cum spunea, conform chemării, conform darurilor tale. Nu toți îți chemați, cum spunea apostolul, nu toți au chemarea de aprocii, nu toți au chemarea de a, de a sluji ca și evangheliști Toți suntem chemați să ducem Evanghelia lui Iisus Hristos Dar nu toți au darul acesta evanghelistic Această abilitate specială dar Toți avem un dar Și de-aia rolul nostru și dorința noastră că ca fiecare membru să-și găsească darul ăla Și să-l folosească pentru lucrarea lui Dumnezeu Bun, și... După aia o să vedeți că în continuare, în, în timp ce o să citiți, o să vedeți că atunci când devii membru și ai făcut parte din biserici uh, catolice, ortodoxe, protestante, ca să devii membru sunt anumiți pași. Și o să aveți acolo, nu o să le citesc toate, dar următorul, unul din lucruri va trebui, fiecare care n-ați participat la sejurul de întâlniri, am avut de două ori până acum sejurul de vindecare, n-ați participat la aceste sejururi, noi credem că când intri în Împărăția Lui Dumnezeu, intri cu multe bagaje și de ce să aștepți 10 ani tot la o întâlnire să se vorbească, noi vrem să... Vrem să trecem uh, într-un sejur, într-o vineri-sâmbătă, să trecem peste toate lucrurile, iertare, amărăciune, trecem peste toate chestiile alea cu tine, ca să nu mai duci bagajele alea cu tine. O viață de creștin, să începi liber, să fii vindecat, eliberat. De-aia uh, veți o vedea uh, și acolo acel sejur, noul nume, că uh, pastorul l-a renumit uh, acest nume de aici, sejurul care l-am făcut în trecut în biserică, mai minte, cu, am făcut... Adi, Silviu cât a avut, și voi ați fost, minte, cum s-au numit atunci? a? au avut un am cu două echipe de americani diferite, am făcut, dacă vă aduceți aminte acest jur. Bun, și dacă vin din bisericii neoprotestante, trebuie să ai o, o întâlnire cu pastorul. Adică am vrea ca plecarea ta din biserica respectivă să, să, să fi fost ok cu pastorul, să nu fi certat cu amărăciune, cu răni vii aici și aduci toate rânele tale și le expui aici nouă și uh, tu ai probleme cu biserica respectivă și uh, știi cum e când vine de exemplu soțul, vine soțul acasă nervos la lucru și se descarcă pe soție știi? nu vrem să vii de acolo și să te descarci pe noi aici vrem să vedem că uh, motivele și totul uh, ai rezolvat uh, problema cu biserica de unde provi dacă vin din o biserică neoprotestantă Normal, ca și membru a unei comunități, ai drepturi și îndatoriri și acolo veți citi despre ele în acest care sunt drepturile voastre, cei care îs membri au anumite drepturi, cei care la A fi slujit de a putea avea acces la păstori și așa mai departe Ceilalți care nu sunt membrii, care sunt din comunitate și vor să primească asistență Ei n-au aceste drepturi, lor se percepe o taxă Mai ales la asistență, dacă e pentru consiliere la nunți Premaritală și așa mai departe Membrii au anumite, au anumite beneficii față de ceilalți care, Deci nu o să nu ținem cont de cei care cotizează, cei care sunt membri și cei care dau o și cei care nu fac nimic, anume uh, faceți în consilieri premaritală. Și păstorul să-și piardă timpul, lui special, dice, de Înțelegeți? Deci voi ca, voi ca membri, oricine va fi membru, va avea anumite, va anumite drepturi. Dar și, de asemenea, îndatoriri. Uh, e, e normal acest lucru și le veți, uh, le veți citi, veți vedea care sunt aceste n o să le citim uh, acum. De asemenea, acest, uh, ace, această calitate de membru... Bun, haideți să citesc drepturile. Fiecare credincios, prin voieță proprie, a decis să activeze ca membru și a dobândit această calitate, are următoarele drepturi. Să beneficiezi de slujirea și lucrarea care se face în biserică prin liderii și lucrătorii, ei. Să fie implicat în lucrarea de slujire în funcție de chemare pe care o are și de nevoia din biserică. Din nou, implicarea în biserică se face bază cei care sunt membru. Nu ești membru, și vrei să fii implicat, trebuie să, mai tine, să fii de acord cu standardele comunității noastre. Să fii ales și numit în poziții de conducere cu respectarea strategiei de, de lucru. Nu vei putea fi lider. Dacă nu ești, uh, nu ești un membru în biserică, să solicite informații despre modul în care se cheltuiesc banii rezultați din donațiile membrilor bisericii când contribuie sistematic cu zeciuiala. Să folosească bunurile și facilitățile bisericii cu aprobarea celor care răspund direct de folosirea acestora sau cu aprobarea pastorului în condițiile stabilite de către conducere a bisericii. Să participe activ la deciziile care se iau prin membrii bisericii, să prezinte pastorului orice sesizări, reclamații sau opinii privind bunul mers al lucrării. Să beneficieze de vizite pastorale în familie sau consiliere individuală după nevoie și la cerere. Să folosească legitimația de membru în orice situație de identificare a apartenenței religioase sau a calității de membru în Biserica Salem. Și aici acea legitimație, suntem la început, dar imaginați-vă că uh, vor fi oameni din biserică care vor, vor spune, vor, de exemplu am un, uh, să zice că eu am deschid un magazin și eu aș vrea să binecuvintez trupul lui Hristos din, uh, din Biserica Salem și a spune cei care... Vreau să fiu o binecuvântare pentru voi Și cei care veniți la mine la magazin Și aveți, sunteți membru la Biserica Salem, Beneficiați de o reducere în statele, uite, chestia asta Că tu ai un magazin de Nu știu ce, tu ai un salon de coafură Dacă ești membru Biserica Asalem Ajuns trupul lui Hristos Cu chestia asta Tu ai o reducere că ești membru Biserică Sau apelezi la serviciile mele De contabilitate sau ceva Ai o reducere Cât? Depinde de dar. De, de și atunci suntem acea comunitate de, de, de comunitate de membru și e ceva, e ceva fain. Și atunci nu are cum persoana care, de, eu sunt managerul magazinului, eu sunt membru. Pe, ești membru. Cine a zis că ești membru? Trebuie să arăți ceva că ești membru. Și vom avea legitimații. Și aceste legitimații se vor preschimba an de an. Pentru că sunt care vin ori și pleacă și an de an se va face a bazei de date. Așa că suntem la început, dar imaginați-vă când vom fi pe stadion, vor fi mulți oameni care vor fi parte și vor fi o bază pe internet unde cei care vor să ajute Biserica Salem, membrii, cu anumite reduceri pentru Biserica Salem. Pe păi imaginați-vă, tu de exemplu, tu poți să cumperi lapte de la, să zicem, de la firma ei sau firma ei, dacă mergi la firma... Firma lui Fivia, în primul rând, o binecuvintez pe ea, că oricum prețul laptelui nu difere cu nu știu cât, nu? Și ai și reducerea respectivă și binecuvintez afacerea ei. De -a la fel face și Fivia, are de ales între un, o, o, o, un business a unui creștin sau a unui necreștin, pe care vrei să îl ajut să binecuvintez. Eu aș merge la ăla care știu că bine cuvintează. Și în America, de exemplu, a fost o controversă. Unele afaceri au început să, să sprijine drepturile homosexualilor. Păi ce-au făcut creștinii? Dacă asta vreți voi, noi nu mai mergem, nu mai mă dăm business nostru. Mergem la celălalt care nu sprijină aceste drepturi. Sau, de exemplu, sunt, sunt firme care se știu cum e McDonald's, dar este tot așa ca și McDonald's Chick-fil-A. Patronii sunt creștini de la Biserica neoprotestantă, au tabere pentru copii, oferă, oferă tot felul de uh, bisericii locale și nu numai bisericii locale, organizează pentru lideri. Foarte mult fac și tu ca și creștin, tu ai de ales. Mă duc la firma asta care nu face nimic pentru împărăția lui Dumnezeu sau mă duc la firma asta că nu-i diferență de preț și știu că din banii respectivi lucrarea lui Dumnezeu va continua. Înțelegeți? De aia va fi această legitimație. Dar nu numai pentru asta, când voi veni la centru de consiliere, pentru că nu, nu, ve când deja sunt. Acum are cam știm din vedere, dar când vom crește, nu va mai fi semen parcă, dar nu, va fi identificarea, va fi așa cum mergeți la. aveți cardul de la bancă, cum aveți. va fi pe bază de identificare, e singurul mod prin care vom putea uh, să funcționăm așa. Să beneficieți de grija și de protecția care se acordă pe linie spirituală din partea bisericii. Îndatoririle, mergem la îndatoriri fiecare credincios care prin voință liberă a decis să activeze ca membru al Bisericii Salem, are următoarele îndatoriri. Să respecte viziunea, strategia de lucru și disciplina bisericii. Să fie interesat în creșterea lui spirituală prin participare la întâlnirile bisericii, la cursuri, seminare și activități organizate de liderii bisericii. Noi ca lideri Vrem să ne uităm la voi și uh, uh, motorul nostru este să conducem Oamenii într-o relație crescândă Cu Isus Hristos. Vom deveni îngrijorați Când relația ta cu Isus Hristos Nu crește Pentru că nu poți să stagnezi Ori mergi în jos, ori te apropii de Dumnezeu Ori te depărtezi. Nu poți să stai neutru Nu. Ori te depărtezi, ori te apropii Așa că ai această îndatorire ca membru să crește această sperie, nu numai prin participare, da, acasă să crești spiritual. Noi vrem ca tu să crești în relația ta cu Iisus. Um, să fii interesat în realizarea viziunii bisericii prin implicarea personală în funcție de chemare, disponibilitate și nevoile bisericii. Uh, să participe la lucrarea și viziunea bisericii prin zecioală și dărnicie. Să fie interesat în lucrare de evangelizare prin prietenie și să o practice în orice cazuri Să apere interesele bisericii și ale lucrării lui Dumnezeu în societate Ai acest rol când se vorbește de rău tu să aperi biserica lui Iisus Hristos Dar faci parte din ea Exact cum cineva zice de, biserica, de familia ta Nu stai și primești o aperi Erau, cum, cum primești critica? Zice, vorbești mai tare ca criticii tăi. Și Iisus Hristos tot timpul vorbea mai tare ca farisei, tot timpul le răspundea ceva, avea un răspuns, nu tăcea, le răspundea mai tare. Voi vorbiți! Și le spunea, uitați-vă cum le vorbea fariseilor. Deci tot timpul răspundea mai tare criticilor lui. Să fie interesat în lucrare de evangelizare prin prietenie și să o practice în orice ocazie. Noi credem că fiecare membru poate să practice evanghelizare prin prietenie. Ce în ce constă asta? colegul tău, vecinul tău, să-l inviți. Anu o întâlnire duminica. Credem că fiecare, și am demonstrat că se poate fiecare să-și cheme pe cineva. Deci nu, nimeni nu v-am cerut să mergeți în piața uninii și să aduceți un microfon și să vestiți Evanghelia de la microfon. Am spus, că ți prietenul tău, vino și vezi. A să spui prietenul tău, vino și vezi. Și uh, să apere interesele bisericii și a lucrării în societate. Să nu aducă deservicii bisericii prin subminări de autoritate, divizări, erezii, ruperi de biserică, bârfă, calomnii și alte lucrări ale filii pământești. Să caute să slujească altora, motivat fiind de dragoste prin întărirea unității bisericii. Să promoveze și să practice o atitudine creștină în orice situație. Să respecte cuvântul Bibliei în practicile și activitățile personale, familiale și sociale. Pierderea calității de membri. Pentru că se poate pierde așa să calitate. Orice membru din Biserica Stelem poate să-și piardă această calitate în următoarele situații, din inițiativă proprie, se mută sau constată că uh, vrea să fie parte la o altă biserică, se căsătorește, pleacă altundeva, are alte motive, uh, dar în acest caz credinciosul se obligă să anunțe pastorul sau reprezentantul acestuia verbal sau în scris de intenția lui de a părăsi biserica înainte de a părăsi biserica. Adică am vrea să știm, am vrea să și pastorul ar vrea că atunci când pleci să pleci cu binecuvântare, nu să pleci rușinos pe spatele ușii nu? Dacă mergi într-o altă localitate Mergi din inițiativă proprie Să mergi cu binecuvântare Și vrea să-ți dea această binecuvântare fără, nu, fără nimic, nicio pică Dacă e decizia ta Oamenii, vezi vedea în biserică știi, ei, știi, ei, Fiecare votează Zicea pă, păstorul că Îi într-adevăr Dumnezeu conduce capul biserica Dar oamenii votează cu picioarele votează. Dacă nu mai vin, au votat. Nu? Suntem de acord. Nu ne place. Și cu picioarele votează. Și deci, vezi, dacă vin, el a votat. Da. Dacă nu mai vin, au votat. Nu. Deci, a, a, deci fiecare votează. Deci de-aia votează. Fiecare are dreptul acesta de a vota. Și inițiativa apostolilor, echipei prezbiterilor, Și aici puteți, puteți să vedeți că din cauza unor uh, trăiri în păcat și... Avem exemple și în Biblie cum, cum a procedat Pavel cu membrii care treiau în păcat și cum au fost au fost expulzați din biserică și după aia uh, s-a căutat reîntregirea, reîntrarea lui uh, și aici avem și modul în care se poate face aceasta. Din asta să citesc. Bun, citesc. Ca măsură disciplinară, ca urmare a trăirii în păcat și a refuzului de a se pocăi, te, uh, avem din partea lui Dumnezeu acest mandat, nu poți să te identifici cu biserica Sarem și tu să trăiești, să fii membru aici și tu să trăiești vădit în păcat. Ca urmare a lipsei nejustificate mai mult de trei luni de la programele bisericii sau a neparticipării cu zece mai mult de trei luni în mod nejustificat. A, mai jos, ziceam. Mai sus. A... Ca urmare a pericolului pe care îl prezintă prin răspândirea de practici și concepte nebiblice, Biblia nu numește erezii, începi să practici erezii. Ca urmare a nesupunerii repetate față de autoritatea delegată a lui Dumnezeu din biserică și societate. Faci ce vrei tu, nu ții cont de ce ți-a spus biserica. Ca urmare a condamnării de către o instanță judecătorească pentru fapte care contravin trăirii creștine. În aceste cazuri, propunerea de excludere trebuie să vine din partea pastorului sau liderului direct, iar validarea propunerii se face de echipa prezbiterilor și a liderilor care îl cunosc. Pentru cazurile care sunt bine cunoscute în biserică și care au afectat biserica, excluderea se va anunța public în biserică. Și e interesant, țin minte că am fost și în America când s au exclus public la un program, era la rugăciune, dar o trebuit pentru că toată biserica știa și atunci uh, a fost destul de interesant. În cazul retragerii calității de membru, dacă există dorința de pocăință și supunere față de autoritate, se va folosi orice mijloc de recuperare și reintegrare în biserică. Durata reintegrării depinde de fiecare caz în parte credinciosul respectiv. Trebuie să dovedească că s-a pocăit de păcatul lui și trebuie să recâștige încrederea celor afectați. Fiecare caz va fi analizat de către păstori și liderii care îl cunosc. Aceștia vor stabili de la caz la caz condițiile și termenii reintegrării în biserică. Și acum uh, uh, vreau să referitor la calitatea de membru, vreau să vedem dacă facem noi diferențe și ce diferențe facem între bărbat și femeie în calitatea de membru și o să vă citesc care e punctul de vedere al Bisericii Salem. Poate ați văzut că uh, la, la programele noastre mai, și la tineret și uh, ați văzut fată, băiat, uh, parcă nu am ținut cont de, de, de gen. De asemenea, în cadrul bisericii, soara Zanfira vine și prezintă, ține rugăciunea și așa mai departe. Așa că se poate, se poate ca unii oameni să spună întrebări, mai ales care provin din alte confesiuni, de ce lăsăm femeia să facă ceea ce o lăsăm să facă în biserică. Și așa că aș vrea să vă citesc, nu aș vrea să vină de la mine, să vă citesc care e punctul nostru de vedere, în privința rolului femei în lucrare Și acesta el veți avea în regulament Să treceți peste el, să vă uitați Și e fain că avem versete biblice și le puteți urmări Eu vi-l citesc acum ca să știți Și uh, să, să vedem Acest punct de vedere nu-l avem Pentru a mulțumi o anumită categorie de oameni Care cred în drepturi egale pentru femei Ce este produsul unei cercetări amănunțite a cuvântului lui Dumnezeu în toate încercările noastre de a înțelege și de a pune în practică relațiile potrivite dintre bărbați și femei în trupul lui Hristos, autoritatea noastră este de bază, este voia lui Dumnezeu și acum este exprimată în Scriptură. Cu toate că sunt câteva texte izolate, controversate, și acum alea le știți că pe acele versete controversate, izolate din Scriptură, și-au făcut o teologia și pe baza lor funcționează. Și acum am putea veni... Și am putea uh, să vă, să vă spunem punctul nostru de vedere la acele texte izolate Și Dani, poți să vii un pic să le zici despre faptul că ai un pic să uh, Tu ai, ai studiat un pic uh, contextul ambele, ambele texte care sunt, sunt scrise bisericii care exista în Grecia Spune un pic despre, despre cum era văzut femeia în Grecia Da, uh, Grecia grecii nu puneau nicio valoare pe femei, din păcate uh, nu avea drept de vot uh, nu, avea, nu avea drept la orice conciliu care se uh, avea loc, ea nu, nu avea voie să participe nu era considerat parte din societate, ea avea doar menirea să aibă grijă să crească copii și să aibă grijă de copii uh, atâta tot uh, nu îi se dedea nicio funcție nici în stat, nici în uh, Uh, nici în orice formă de conducere uh, și sub acest aspect uh, uh, Pavel vorbește despre asta și pune uh, problema asta pentru că era, era foarte greu ca un bărbat să vină în biserica respectivă, biserica primară și să primească de la învățături de la o femeie care în cultura lor nu putea uh, să aibă nicio voce în societate, era prin lege ținută sub tăcere. Și acesta era, asta era contextul uh, cultural, pentru că aceste două referiri, în 1 Timotei și în Corintei, capitolul 11, uh, se adresează în mod specific bisericii din Corint și bisericii din Efes, pe care Timotei o pastora. Deci, vedem uh, o adresă, Pave s-a adresat specific acestei regiuni din uh, Grecia Antică. Dacă ați vrut modul în care noi vedem uh, acele texte controversate, ați văzut care credem noi că uh, este interpretarea. Cum? Da, na, acum azi, doar contextul am spus și... Uh, uh, și acum o să continui să vă spun, uh, trecem dincolo de aceste texte controversate și continuăm să vă citesc care e punctul nostru de vedere. Deci așa, cu toate că sunt aceste texte izolate, controversate, noi credem că atunci când Biblia este interpretată corect în ansamblul ei, ea învață egalitate totală între bărbați și femei. În statut, daruri spirituale și oportunități pentru lucrare. Egalitate totală. Aceasta este baza poziției noastre în ce privește rolul femei în lucrarea din Biserica Salem și nu este rezultatul niciunei presiuni de a fi în ton cu evoluția societății contemporane. Nu că vrem să fim întoarce, cu ei, să ne, să ne aprobe. Noi credem că Biblia învață că bărbații și femeile au fost creați de Dumnezeu și ambii poartă lui. Ambii. În Genesa 1 cu 27. Intenția lui Dumnezeu a fost pentru ei de a și unitate și comunitate. Genesa 2 cu 23. Așa cum Dumnezeu însuși experimentează unitate în trinitate. Cu toate acestea, unitatea umană a fost afectată la căderea omului în păcat. Lupta pentru putere și dorința de a domina pe celălalt Sunt parte din blestemul care a rezultat de la păcatul uman Genesa 3 cu 16 Și nu a fost planul original al lui Dumnezeu pentru ființele umane Cu toate acestea, Dumnezeu a acționat în Hristos Pentru a răscumpăra rasa umană și pentru a oferi tuturor oamenilor Oportunitatea de a fi parte a unei noi comunități a bisericii lui Este intenția lui Dumnezeu pentru copiii lui să experimenteze unitatea Care există între tatăl și fiul Mă rog, ca să fiți una. Cui eu zis? Bărbaților? Nu. Bărbaților și femeilor. Să fiți una. Aceasta înseamnă că vechile separări și ierarhii dintre bărbați și femei nu trebuie să fie tolerate în biserică, unde toți suntem una în Hristos Iisus. cu 28. La începerea bisericii, în ziua de Rusalidul, Sfânt a fost dat la fel și peste bărbați și peste femei. Așa cum de fapt a fost prezis cu mult înainte de venirea lui Hristos. Voi turna Duhul meu peste bărbați, zice, peste orice Eu Ioel 2 cu 28, fapte 2 cu 18. Duhul Sfânt în mod suveran de darul membrilor bisericii, fără ca nimeni să aibă un tratament preferențial, bazat pe faptul că este bărbat sau femeie. Fapte 2, 1 la 21 și 1 Corinteni 12, 7 și versetul 11. Fiecare credincios, bărbați sau femeie, trebuie să-ți folosească darul spre zidirea trupului lui Hristos. Dacă o femeie a primit darul învățării, în unele biserici nu poate fi, nu e nu, nu lăsată. Noi, noi credem că a împiedica pe cineva în aș folosi darul spiritual, e o formă de a stinge Duhul. Zice, domnul a dat, tu încerci să oprești. Formă de a stinge Duhul. Așa că acesta este punctul nostru de vedere. De-aia o să vedeți în lucrare femei alături de bărbați, nu facem diferență, ele, noi avem un rol, un rol, un rol egal în împărăția și în lucrarea lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, luăm pauze 2-3 minute și...